Som aquí amb la Yolanda Tàpia, la capitana de la parlada, Joli, un parlada que avui ha guanyat aquí a Sant Eugeni 1-4, explica'ns una mica com, com has vist el partit i com has vist aquesta victòria. Doncs l'he vist molt bé, jugat molt bé, tocant, sortim des de darrere, que és el que sempre vol l'entrenador, crec que hem fet un partit que bueno, hem fet el que estem entrenant i bé, l'he vist molt bé per paral·lada que aquesta temporada és la primera temporada que ha fet l'equip de futbol femení. En aquests moments es troba segona la classificació, després de 20 partits. Com, com estàs veient la temporada de l'equip? Doncs bé, després d'un començament una mica dubtós, que no sabien si al final es faria equip, no es faria, d'on ens vam sortir. Bé, som justes, ara som més, però vam començar molt justes i crec que, bé, que estem bé vam bueno, fer com un baixón que semblava que hi havia però no, crec que estem molt bé explica'ns una mica doncs, com es posa en contacte el club amb vosaltres com, com es comença tot això del futbol femení ha parlar-ne doncs bueno, a mi em va trucar en Toni Toni Soler ja Toni deia. això Toni Ferrer que ja no hi és i bueno, que volien tenir moltes ganes de fer futbol femení vaig anar a parlar amb en Felip i Antoni. Mm. i bueno també, com sabeu, havíem anat a parlar Figueres, i al final, mira, ens vam decidir pel Paralada. Mm -hmm. I com, com us trobava, Paralada? Explica'ns una mica com, quin ambient hi ha, el vestidor, explica'ns una mica. Bueno, l'ambient és molt bo, crec que estem fent, bueno, cada vegada millor, és que, que nosaltres veníem d'un grup que eren 7 o 8, que són molta pinya, no?, veníem allà d'Emporia Brava a de jugar dos anys, i, però crec que les que han vingut de noves, que ja havien jugat amb algunes també crec que s'han incorporat bé i crec que, bueno, com diuen Pesa, som una família, no? Sempre ho diuen <ríe> doncs, bueno, crec que sí, que l'ambient és molt bo i, bueno, esperem per això, de ganes de l'any que ve que hi hagi més gent i que tothom que vingui doncs millor sigui benvingut i formi la mateixa pinya que hi ara. Per Parlem mi mica de tu personalment eh, com, com et vas iniciar en el món del futbol? Explica'ns una mica els teus inicis eh, fins a <laughs> doncs mira, vaig començar amb 9 anys al Llerc, des de petita, i bueno, vaig jugar amb el Llerc. Me'n recordo que quan jugava de, havia de jugar amb fitxa falsa perquè encara no hi havia... O sigui, totes les que jugaven, que tenien 20 25 anys, mm. a categoria em penso que només podia jugar a partir dels 18. I jo jugava dels 100, em penso, i jugava amb fitxa falsa. Bueno, i després amb el Llerc, al Llerc vaig estar molts anys fins a Divisió d'Honor, i fins que vam marxar cap a la canya. A la canya vaig estar dos anys, la a la canya al Girona, dos anys també, i després l'últim any al Gers, i, i eh, ja està. Okay. Bueno, i Emporia Brava, mm -hmm. i després paral·lava. Per <laughs> Però avui entre, entre el Gers i l'Emporia Brava havia deixat. Jo mm -hmm. ja havia, havia deixat de jugar a futbol, m'han mm -hmm. tornat a cridar l'Emporia Brava, i bé, bueno, aquí mm -hmm. I de cara a la temporada que ve, els ens podies continuar aquí a Parlad, com ho tens? Sí, en principi sí. Volem seguir totes les que som. Aviam com, bueno, suposo acabarà bé la temporada i tal. Mm -hmm. I en principi sí, almenys fer un altre any. Mm -hmm. Així és bo, perquè més que res, perquè nosaltres ja volíem començar l'altra categoria. Mm -hmm. Perquè crec que tenim aquí per estar l'altra categoria i més. Però l'haver hagut de, de començar de zero, doncs, ens ha quedat una mica aquest sabor de, va, un any més, no? A mm -hmm. menys les més veteranes. Sí, mm exacte. -hmm. Uh, suposo que la primera catalana ja és uh, més competitiu, no?, que no pas aquesta segona catalana, no ho veu esteu aquest any? Sí, sí, la primera catalana en equips forts, tot i que també hi ha molta diferència entre, hi ha com sempre, 5 o 6 equips molt bons i després es nota molt la diferència amb els altres, no?, però igualment és molt més competitiva que aquesta, hi ha, hi ha equips, hi ha gent que ha fa molt de temps, i, però bé, bueno, crec que amb l'equip que tenim i tots, si fem una bona pretemporada i tenim més gent, perquè ara som justes crec que podem estar perfectament a dalt de primera catalana, segur doncs, no, no sé Javi, no, moltes gràcies i molta sort gràcies a tu